Скудую, що не писала довжелезних листів про те, як мені тоскно без тебе, і про те, як хочеться тебе бачити. Знаю, ти б їх не дочитував до кінця, бо вони здавалися б тобі нудними, а ти вічно кудись поспішаєш, щось вирішуєш, і нема в тебе часу на жіночі шмарклі. Мабуть, оті всі довжелезні листи потрібні були для мене і для крихти надії, що раптом ти все ж таки прочитаєш, а потім вийдеш під зіркову ніч, бодай на балкон, і подумаєш про мене. Плакала, просила не мучити мене, і розуміла, як це все безглуздо. Сама себе мучу біля тебе. Сама себе вимордовую. Сама тримаюся за тебе. Людина завжди має вибір, і я мала. І маю його. І не користаюся своїм правом. Бо коли під твоєю парасолею, немов і нема більше нікого, крім нас. Так тепло і спокійно. Тоді не думається про прогірклі ночі і замкнене коло, з якого немає сили вирватися. Тоді ні про що не думається. Думаєш потім, перераховуючи силуети надламаних гілок, за вікном і розумієш, що вже нічого не повернеться. Ілля. Він прокинувся від опівнічних салютів і болю в правій руці. Намагався переконати себе, що це ілюзія, що це його хвора голова, що не болить йому нічого. Не може боліти. Заплющив очі, намагаючись не прислухатися до свого болю. Згадував писані ним картини на ящиках спідснарядів. Надламані соняхи, маки в урвищах, краплі роси на ранковій траві. Це він би тепер так писав. Тоді він писав інше. Силуети дерев, тіні на просвітленому небі, руки почорнілі від пороху, очі дітей. У тутешніх дітей інший погляд. Дитинно спокійний, з іскорками сміху, що хлюпають через край. у тамтешній погляд маленьких дорослих. Ілля розумів, що вже не засне. Взяв цигарки і вийшов на двір. Салюти стихли, вечірка на сусідньому подвір'ї поволі теж затихала. Десь там, у якомусь генделику або пристойному ресторані, його однокласники догулюють свій вечір зустрічі. Кликали його. А як же, герой для них. А для себе самого. Запрошували до рідної школи на зустрічі зі школярами. Співчували, жаліли. Він не витримав отих жалощів, зірвався. Кілька місяців забуття, у тому забутті гарно проводити розмову про війну, гарно спати, нічого не болить і про картини не згадується. Може тому й болить, що не може більше писати? Ходив на вокзал, міг днями сидіти на пероні і дивитися на поїзди та людей. Хтось упізнавав, вітався, обережно розпитував, що там і як. Ілля стинав плечима і промовляв «Війна». Згодом зрозумів, що люди хочуть історій, яких він не може їм розповісти, бо немає їх. Ти не бігаєш героїчно в бронежилеті, Іноді ти ледь не падаєш під його тягарем. Ти не п'єш розмірено каву в окопі і не співаєш пісень під гітару. Ти досі відчуваєш гумовий присмак галетів і сої з сухпайка. Але людям не треба таких історій. Якось не витримав і сказав котромусь із них, хіба на лавці, на пероні, розкажеш усе. Пішли в генделик, випили, закусили, Ілля зробив глибокий вдих і... Історія лилася, немов горілка. За годину Ілля вже й сам вірив у те, що говорив, і такий той вигаданий ним світ війни був гарний. Жодного слова про відтяті кінцівки і недописані картини. І він повертався і повертався до нього з друзями, випадковими знайомими, безхатьками Коли ж прокинувся одного дня від власного смороду, зрозумів, що більше нічого немає Навіть пам'яті про останні тижні Нікому він тут не потрібен А чи потрібен хтось йому? Теж ні То чого ж дивуватися? І з жахом став роззиратися довкола Хрести над гробки, Як його сюди занесло? З ким вчора пив? «Нічого не пам'ятав». «Допомогти?» – почув над головою. «Так», – щиро зізнався Ілля, – «уперше за місяці запою. І собі, і незнайомцю». Відвести тебе додому?» «Ні, нема в мене більше дому». «Тоді до мене, а потім…» «Потім подивимося». З цими словами чоловік подав Іллі руку, щоб допомогти підвестися, І додав «Я Толя». Ілля теж назвався і простягнув ліву. Правої не було. Там спитав Толя. Так, Ілля вперше не відчув дискомфорту, бо коли говорив про це раніше, почувався незатишно від тої мовчанки, яка нависала над ним і співрозмовником.